Arasonegusia, alkola. Tabernazale amorratua garenik inork ezin du zalantzan jarri. Egia da tabernaz taberna, -taberna ibiliarren gaur egun jende askok ura edateko duela, baina jende gehienak, gazte zein helduak zerbeza, ardoa eta bestelako edari alkolikoak litroka kontsumitzen ditu. Run, devil, devil, run sound, sound like shout, like Betiko kontua da edari alkoholiko gehiegi edatzen dugula esatea. Baina erazoak bizirik dira oraindik eta tarteka datuk ezkagarriak ere entzun behar izaten ditugu. Esate baterako, Estatu Espainolean, Eunda irurogeita behatzi mila denda, taberna, PAF, diskoteka eta abarretan eros daitezke edari alkoholikoak. Alegia, iaia ia esan dezakegu, Estatu Espainolean kalera irten eta edozein bazterretan duzula zerbeza edoardoa erosteko tokiren bat. puru hau, Europako ekonomia elkarteko gainontzeko herrialdekin konparatuz oso ondia dela ikustarazteko adibide erres bat emango dugu. Europako elkartetik Espainia kentzen badugu eta gainontzeko amaika herrialdek dituztenko puruak batzen baditugu zifra berbera lortuko genuke. Eo hendoa irurogeita behatzi mila leku alkola erosteko. Beraz, Amaika herri aldeetako salmentatokiak batuta lortuko genuke eundeiruro behatzi mila zifra hori. Estatu bakar batean, Amaika estatutan bestetoki. Euskal Herriko daturik ez dugun arren, imaginatzen dugu, aixe gaindituko dugula kopuru hori. Drogaren kontrako plan nazionaleko buruak emandako datuak dira hauek. Bere esanetan, Estatu Espainolean edari alkoholikoak produzitzen dituzten enpresak oso indartsuak dira eta urtean diru asko gastatzen dute publizitatea eginez. Iaz bost mila milioi xahutu zituzten edari alkoholikoen publizitatean. Drogaren kontra lan egiten dutenen ustez, alkoholaren arazoaz inor gutxi kezkatzen da. Jendeak, alkola edatea aspaldiko kontua dela dio, tradizio zatorrena eta horrela gainontzeko drogak ez bezela, ardoa, zerbeza edo dena delako edatea ez dago gaizki ikusia. Dena den, drogaren kontrako plan honetan dabiltzanen ustez, alkola betidanek edan izan denaren gazte jendeak sekula ez du gaurreguna dina alkohol edan. Gaur egun, alkohol kontsumoan hasteko batazbesteko adina 12 urte eta herdi inguruan kokatzen da. Eta alkola da, tabakoarekin batera, 14-18 urte bitarteko gazteek gehien kontsumitzen duten droga. Adituek garrantzi handia ematen dioten beste puntu bat, emakumeen artean alkohol kontsumoak eduki duen gorakada nabarmena da. Duela 15 urte, alkohol menpekotasunaren proportzioa gizonezkoen eta emakumeen artean 10 batekoa baldin bazen, gaur egun estatuko hainbat eskualdetan indize hori 3 batekoa da. Munduko indizerik altuenetako bat beraz. Bestalde eta Euskal Herrira etorrita, Osasun sailak eman berri dituen datuen arabera Ondorio ezta daitezkeenez, hemen ere alkola omenta razorik nagusiena. Eroinaren konsumoa eta droga kartzeagatik gertatutako hildakoen kopurua jaisten ari den bitartean, alkola dela kausa erietzera eraman behar izan dituztenen kopurua desentea honditu da. Iaz, 100 gibel transplante egin ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. 100 transplante hoietatik 42tan alkola izan zen gaixotasunaren eragile. Gebel alatu zietenen bataz berztekoaren adina, berrogitamairu urtekoa izan zen, eta ia gehienak gizonezkoak izan ziren. Azken datu beldurgarri bat, estatuan urtero, hogei mila lagun hiltzen dira alkolaren erruz.